Великата задача на човека 21 лекция от учителя Държана пред Общия Околотен клас на 16 февруари 1927 година в София За тази година ще ви дам следното мото Бог царува на небето Бог царува в живота Да бъде името му благословено хората живеят и се развиват според закона на еволюцията, който гласи, че човек трябва да започне от най-малките идеи и величини, от най-близките до него предмети и постепенно да отива към по-големите величини, към по-далечните предмети. Само в приложението на този закон могат да се очакват постижения. Значи в еволюционния процес Имаме отиване от малките към големите неща, а в инволюционния процес имаме точно обратното – отиване от голямото, от великото към малкото. В еволюционния процес Духът изучава отношенията на малкото към великото, а в инволюционния процес той изучава отношенията на великото към малкото. Много хора правят погрешки в живота си, понеже започват с закона на еволюцията, а вървят по инволюционен път, т.е. занимават се с велики идеи, с големи величини. Те искат изведнъж да станат съвършенни. Ако съвършенството се постига в един ден, защо трябваше тогава Бог, който е съвършен, който включва в себе си всички блага, да създаде целия космос, да създаде безброй същества, които да скърбят и страдат. Значи, той е имал предвид великата задача на човека – да работи, да се учи, като започне от малките величини и върви към големите. Хората не разбират смисъла, който Бог е вложил в техния живот, но един ден – когато съзнанието им се разшири, те ще разберат този смисъл, ще разберат задачата, която Бог им е определил. Днес те са в положението на човек, който влиза в гората и чува само шума на листата. Обаче ако музикант влезе в гората, той няма да чува шум, но от движението на листата ще създаде цяла музика. Нещата и явленията в живота имат един или друг изглед според това, как гледа човек на тях. За пример, благообразието за едного е безобразие за друг. Това, което съблъзнява едного, окуражава друг. Този закон съществува навсякъде в природата. Когато едни се качват, други слизат. И в инволюционния процес едни се качват, други слизат. Ако качването се приустанови и слизането ще спре. В такъв случай и качването, и слизането са еднакво необходими. Кое е за предпочитане? Да се прояви Божията любов в света или да не се прояви? Ако е по-добре да се прояви Божията любов, Отколкото да не се прояви. Защо хората плачат, когато тази любов си изявява в живота? Защо малките деца плачат, когато майките им ви остават в люлките? Майките оставят децата си в люлките от любов, да не се учат все на ръце да ги държат. По думите, малки деца, разбираме хора, на които съзнанието още не се е пробудил. Някой влиза в божествения път, но е недоволен. Той е малко дете, което вдига шум. Този човек може да е 60 годишен, но в люлката си той вдига шум и със своя ум, със своето сърце само шуми. Физически малкото дете лесно се опротява. Ще му пъхнете един бомбон или един биберон и то ще млътне. Обаче, когато физически голямото дете плаче в люлката, какво ще му дадете, за да се укроти? И след всичко това, тия физически големи деца задават въпроса, защо Господ създаде света? Казвам, Господ създаде света, за да кряскате в люлките си. Ако светът не съществуваше, вие нямаше да викате. Сега като кряскате люлките си, вие изпитвате удоволствие, че можете да пеете. Да, певци сте, но флюлката. Питам ви, харесвате ли своя плач? Често малките деца плачат вследствие на това, че не са ги задоволили в нещо. В тях има скрита, потаяна гордост. Някой се моли на Бога, иска нещо. Но като не го задоволят, той плаче. Казвам, преди всичко този човек не се моли както трябва. Той се моли за пред хората, а не за себе си. Щом всички го виждат, че се моли, това вече не е молитва, това е щеславие. Ама аз така усърдно се молих. Цял ден бях унесен в молитвата си. Кой не се унаси? Аз срещам по улиците все унесени хора. Гледам, някой върви, спира се, пак тръгне, пак спре, ту, напред гледа, ту, назад. Погледна една витрина, цял, унесен в изложените дрехи, обуща, шапки. Та унесен върви. Но минава по край него автомобил, той не го забелязва и става жертва на автомобила. Щом пострада някой от автомобил, това не говори в негова полза. Когато човек се моли, никакъв автомобил не трябва да го засегне. Когато се моли, никой не трябва да подозира това. Никой не трябва да знае как и кога се молите. Човек може да бъде замислен, но не унесен. Когато е скръбен, той може да мисли, да се съсредоточава, но съзнанието му всякога трябва да е будно скръпта в страданието. Човек трябва да учи. Следователно, веднъж дошъл на земята, човек става ученик. Всички живи същества, колкото и малки да са те, учат. В този смисъл, всяка наука е на мястото си. Когато ученикът отива на училище, пита ли учителя си, защо му преподава известен урок? Не, Ученикът слуша учителя си и после учи зададения урок. Защо учителят му е преподавал този урок, той нищо не пита. Казано е в един стих на писанието. Всички пътища, които водят към Бога, са добри. Че е някой имал едно веро, втори друго, това не е важно. Важно е вашето верою да води към Бога. Щом води към Бога, то е добро. Хората могат да имат хиляди стремежи. Те могат да мислят по различни начини. Но едно е важно. Стремежите и мислите им да водят към Бога. Когато употребявам думата към Бога», аз нямам предвид някакъв външен физически стремеж, но разбирам най-възвишения стремеж на човека. Който има този стремеж в себе си, той може да се нарече човек в пълния смисъл на думата. Докато този стремеж съществува в човека, до тогава той може да носи името човек. Заглътне ли този стремеж в него едновременно с това той се обезличава като човек. Щом човек има стремеж към Бога, духът пък има стремеж към човек Това са две течения в живота и в живата природа. Дойде ли човек до това дълбоко разбиране на нещата, вълните на неговото море трябва да отихнат и да се възстанови първоначалната хармония в живота. Това е задача на всеки човек. Някой се моли на Бога и казва Господи, внеси мир в душата ми. Този човек се обръща към Бога като към същество извън него. Преди всичко той трябва да знае, че Бог е вътре в него. Той живее в душата му, дълбоко някъде скрит. И оттам се проявява, оттам дава импулс и подтик за работа и учене. Щом Бог е в човека вътре, сам по себе си той има мир. Няма защо да търси този мир отвън. Мирът е качество на Бога, но не и на хората. Следователно, колкото повече даваме път на Бога да се прояви в нас – толкова по-големи са възможностите за придобиване на мир. Представете си, че в даден момент вие сте тих и спокоен в себе си, но искате да знаете де е човекът във вас. Човешкото може да се изпита при разни случаи в живота. Отивате в гората, срещне ви мечка и вие се оплашвате. Останете без пет пари в джоба си, вие пак се плашите дават ви една трудна задача за разрешаване, пак се плашите. Това, което предизвиква страх и оплаха, това е човешкото. То са прояви на обикновения човек. Който иска да преодолее страха в себе си, да надрасне своите слабости и да даде предимство на Божественото, той трябва да се ръководи по вътрешния си глас, по вътрешните закони, които представляват истински образец. Докато човек не се добере до законите написани в неговата душа, той ще виси във въздуха, нито на земята ще живее, нито на небето между светлите и възвишени същества. Тази е една от задачите на човешкия живот. Много задачи са дадени на човека, които той трябва постепенно да решава. За да ги реши правилно, той трябва да учи. И наистина, ние виждаме съвременния човек да изучава всички отрасли на науката, математиката, естествените науки, медицината, социални науки, богословие и ред практически предмети, изкуство, музика, художество и т.н. Казвате – какво отношение имат тези науки и изкуства към целокупния живот? Те имат отношение към частния живот на човека, но понеже той съставя частица от целокупния живот, следователно и човешкият живот има отношение към общия. За пример, човек трябва да изучава медицина не само за другите хора, но и за себе си. Всеки трябва да бъде лекар на себе си. За тази цел окултният ученик трябва да има на разположение малка аптека с най-необходимите медикаменти. Той трябва да бъде и художник, да има на разположение четка, бои и моливи, такато да мине през различни местости, да прави скици на тия места, да знае откъде е минал и с какви забележителности се отличават тези места. За пример, кой от вас, който е наблюдавал небето вечер, е направил поне една скица? Ще кажете, че това е работа на астрономите? Не. Окултният ученик трябва да има някакво познание за небето, за звездите, да може по тях да се ориентира, да чете. Някой ще възрази, че той не се нуждае от познание за звездите, но търси само спасение – т.е. с пътя към Бога. Бог не е вън от човека. Ако Той е вън от човека, как ще си обясните стиха, в който се казва, че ние живеем и се движим Бога? Щом този стих е верен, тогава де ще търсите Бога? Сегашните религиозни и дихо... духовни хора, при голямото знание, с което разполагат, често изпадат в положение, светът да им влияе, вместо те да влияят на света. Защо? Те не са калени. Те се влияят от времето от климатичните условия, щом барометърът спадне и тяхното разположение се понижава. Щом барометърът се повдигне и тяхното разположение се повдига. Духовните хора имат мощни сили в себе си, които трябва да приложат, за да изпитат своята сила. Ама въздухът бил много влажен. Това нищо не значи. Тази влага съдържа в себе си много енергия, с която вие трябва да се справите. Щом не можете да се справите с тази влага, у вас става известно подпушване, което причинява тежест в организма значи част от тази влага трябва да се отнеме. Как ще постигнете това? Ще пробиете каналите, които са запушени и водата в тях ще потече. Когато казвате, че искате да имате за приятел някой духовен човек, това подразбира, че вие искате да влеете част от вашата излишна вода в морето на своя приятел и по този начин да се постигне уравновесяване на силите във вашия организъм. Така именно става обмяна между силите на двама приятели. Обмяна на енергиите става не само между двама души, но между всички хора. Ако разбирате живота по този начин, вие лесно ще разрешавате малките задачи, лесно ще се справяте с малките мъчнотии, на които се натъквате. Но си намислят, че като влязат в божествения свят, няма да имат никакви мъчнотии и никакви страдания. Напротив, който влезе в божествения свят, той ще има по-големи мъчноти и страдания, отколкото е имал по-рано. Какви мършунтии може да има мъртвият? За какво мисли той? За хляб не мисли, за пари не мисли, за нация не мисли, за жени, па за деца за нищо не мисли. Тогава от какво се интересува мъртвият? Той се интересува само от едно положение, че е умрял и не знае какво да прави. Живият обаче се интересува от много неща. Кое е за предпочитане от тия две положения? Да бъде жив или умрял? Да бъде жив е за предпочитане. Хиляди страдания да преживее човек, но жив да бъде. Това е важно за него. Противоречията неизбежно ще дойдат. Вие не можете да измените този закон, нито можете да го избегнете. Каквото и да правите, неизбежно ще минете през страданията на Йов. Много религиозни хора във време на страдания са се отчайвали, разочаровали, какво ли не са преживели, но страданията не са избегнали. Много от тях са горили, късали са Библията си, отказвали се да се молят на Бога, но и това с нищо не им е помогнало. Във време на страдания много хора казват – няма вече да се молим на Бога. И молитвите ни ни помагат. Ако времето, което бяхме употребили да се молим, бяхме употребили за наука, поне учени хора щяхме да стане. Това е крива философия, крив начин на мислене. Човек може да се моли на Бога и пак да учи. Истинският духовния човек трябва да бъде висококултурен. Високоучен и образован човек. Един евангелистски проповедник казваше Когато трябваше да стана човек, аз пасях магарето на патриката. Като изгубих всичко, тогава се заех човек да става, но късно беше вече. И след това този проповедник се самоуби. Значи, когато имаше възможност вече човек да стане, той се самоуби. В такъв случай, ако е въпрос живота да изгубиш, по-добре е да пасеш магарето на патриката. Все ще научиш нещо. Чудна работа. Не могъл човек да стане, защото пасал магарето на патриката. Магарето има ли нужда да се пасе? Магарето не се нуждае от човек, който да го пасе. Магарито се нуждае от пастир до толкова, доколкото хората се нуждаят от проповедници, които да ги учат да вярват в Бога. Хората сами по себе си или вярват, или не вярват. Няма защо отвън да ги учат да вярват. Някой казва: Трябва да се проповядва на хората да вярват в Бога. Не. Това е крива философия. Няма защо да учите хората на това, което те и сами могат да научат. Какво ще обръщате хората към Бога? Да обърнеш човек към неговия създател, това подразбира желание да го заставиш да прилича на тебе. Има кой да обръща хората. Който е създал човека, той е в сила да го обърне към себе си. Преди всичко задачата на човека не седи в обръщането на хората към Бога, но в работене върху себе си. За следния път пишете върху темата Великата задача на човешкия живот. Казвате, какво да правим с противоречията в живота? Противоречията са временни положения в живота на човека. Те съществуват поради неправилните възгледи върху важни въпроси в живота. Щом тия въпроси се разрешат правилно, и противоречията изчезват. Божествения във великия живот няма противоречия. Всички пътища, които водят към Бога, са добри. При сегашните условия на живота и при разбиранията на съвременните хора, за да се излезе от противоречията, човек трябва да има широта на душата и простор, свобода на духа. Иначе с тесни, с ограничени възгледи, той всеки час ще се натъква на едно противоречие, след това на друго. Но сина мислят, че като влязат в духовния свят, ще бъдат посрещнати с музика и песни. Влезете ли в духовния свят, вие ще се намерите пред сериозни задачи. Там ще снемат бултови. Ще ви покажа доколко сте били несамостоятелни, доколко нещата са били криво поставени във вас. Например, вие ще се чудите като видите, че само отгоре сте били къл и дисани, а вътре сте направени от бъкър, от мед, която лесно се окислява и се превръща в отрова. Истинският човек трябва да бъде чисто злато и отвън, и отвътре, а не само позлатен отвън. Да превърне неблагородното в себе си в благородно, в чисто злато. Това е задача на човек. Докато не стане това, докато не разреши тази задача, той винаги ще се натъква на противоречия. А с противоречия животът не може да се уреди. Казвам. Много проповедници се срещнете в света, които препоръчват на хората да се отрикат от себе си, да раздадат имането си на бедните и да служат на Бога. Отлична е тази идея, но как трябва да се приложи? Ако един милионер рече да изпълни този съвет и раздаде богатството си на бедните, какво ще спечели? След това ще му кажат, че трябва да отиде в някоя гора, да се посвети на Бога и да прекара там 10-20 години в пост и молитва, далеч от съблазните и суетата на света. Ако и това направи, какво ще спечели? Ще се върне най-после в света да проповядва на хората, но вече остарял, без пет пари в джоба си. Ще отиде тук там да проповядва, но като го видят така остарял, укъсън, всички ще му кажат. Няма какво да проповядваш, тези идеи са за стари хора като тебе, те не са за нас младите. Младите трябва да си поживеят, докато им е времето, Та да един ден, като дойдат на твоето положение и останат сами, боси и укъсани, тогава да търсят Бога. Този светия. Е? Ще се полута година-две сред тези материалисти, хора, докато един ден каже «Напразно изгубих времето си». И тъй. По този начин човек нищо не може да направи. Чрез раздаване парите на бедните си и чрез отделяне от света той не може да научи закона на себе нито може да служи на Бога. Ако човек Външно изпълни тези неща, след това той ще чака отвън да получи нещо и ако не получи, ще се разочарова от живота. Друг е законът, който хората трябва да имат предвид, когато се стремят към Божествения свят. Щом влезе в Божествения свят, човек първо придобива, а после дава. Например... Когато здравето дойде в човека, той дава от себе си, от своя организъм всичко излишно, всичко непотребно. Следователно, щом дойде хубавото, красивото в човека, той е готов да даде от себе си всичко онова, което до този момент не е бил готов да даде. Това нещо в сравнение с великото, с красивото, което е придобил, нищо не струва. Когато Бог проговори на човека, когато му каже една дума само, тя струва повече от всичко, което е имал до този момент. Ако Бог каже на човека да раздаде имането си, всичко е свършено. Този човек не очаква вече от никого нищо. Ако след тези Божии думи той очаква от Бога още нещо да му каже, това показва, че не е разбрал първите му думи. Значи, докато човек живее на земята, той трябва да различава нещата, да знае кой какво му говори и да прави верни преводи. Ученикът трябва да бъде искрен, добър, смел в себе си, да е готов на всички жертви, на всички отстъпки. Той трябва от една страна да бъде мейк, отстъпчив, а от друга твърд като камък. И ако давате, пак трябва да знаете как да давате. Навсякъде ще давате всичко, някъде няма да давате нищо. Опасни са добрите хора, по-опасно от тях няма. Казвате. Как е възможно добрите хора да са опасни? Например, водата, която е благословение за хората, в даден случай тя може да им причини ред нещастия. Ако тази вода е дълбока 1 метър, в нея може да се удави вашето любимо дете. Ако тя е дълбока 4-5 метра, и вие можете да се удавите в нея. Следователно, докато не знаете как да употребявате нещата, и най-хубавите от тях могат да бъдат опасни. В този смисъл по-безопасен, по в този смисъл по-безопасни по от добрите хора няма, но и по-опасни от тях също няма. Лошият човек е плитка вода, добрия дълбока вода. Когато отивате при добрия човек, трябва да имате на разположение лодка, която да бъде съвършено здрава. Понякога в дълбоките година добрият човек стават такива бури и ако той не е внимателен, ако лодката му не е здрава, нито от лодката, нито от него ще остане нещо. Вземете, например, Христа и неговите ученици, които бяха с лодка в морето. Докато Христос беше между тях на земята, морето беше тихо. Щом заспа, т.е. щом се качи горе, веднага се яви буря в морето и вълните заливаха лодката. Учениците Христови се оплашиха да не потънат. Като се събуди Христос, т.е. слезе отгоре, морето отново се окрути. Не мислете, че добрия, светия човек трябва да бъде Божа Кравица, да не смее да каже дума на човек? Не е така. За пример, казано е, че Бог е любов. Да, но когато Бог говори на хората, земята почва да се тресе, вулкани да изригват, морета да се вълнуват, къщи да се събарят и т.н. Казвате, дано Бог ни проговори. Бог може да ви проговори, но ще знаете, че от вашата земя, от вашите морета, от вашите къщи, помен няма да остане тогава по-добре да не ни проговаря. Не. Бог ще проговори на хората и те трябва да желаят това, но зависи и по какъв начин ще им проговори. Три начина има, по които Великият може да проговори на хората. Чрез природата, чрез добрите хора и най-после чрез лошите хора. Чрез природата Бог говори с земетресения, с наводнения, с бури, урагани, циклони. От друга страна Той говори и чрез меките сили в природата. Чрез добрите хора Бог се изявява във вид на водопади. Добрите хора вдигат чумно около си. Те имат голяма сила в себе си. Те са като буйна силна вода, която и воденицата кара, и мотори кара, и градини полива. Чрез лошите хора Бог се проявява във вид на тиха, притка вода, която много работа не върши. Големи градини не може да полива, жаждата на много хора не може да задоволява. Често тя минава тихо, от никого не забелязана, но виждаш, че след време тук прокапала, там прокапала, ред пако си извършил. Та. От всички ви се изисква да се създаде нова философия за живота, но естествено обоснована. В това отношение вие можете да тълкувате науката и изкуството за всичко да имате свой мащаб, своя мярка на действие. Но в края на краищата не трябва да забравяте, че и природата има своя мярка за нещата. Природата, която е изразителка на великото, на божественото, има своя абсолютна мярка за нещата. Който влезе в нейното училище, само той има право да се ползва от тия абсолютни мерки. Ако някой се опита да злоупотреби с тия мерки, тя безпощадно се нахвърля върху него. Всеки удар, който природата слага върху човека, Показва, че той все е нарушил нещо. Щом ме така, той не трябва да се сърди, но да се запита Де съм сгрешил? Какво да направя, за да компенсирам погрешката си? Всеки неправилен замах с ръката на невежия човек е в сила да наруши нещо от хармонията на великата природа. Един ден... Когато очите на човека се отворят, той ще види какви пакости е извършил. С един свой неправилен замах, човек понякога става причина да изчезне един остров от Велики океан, а понякога да се яви един остров. Всяко движение, правилно или неправилно, има свои резултати – добри или лоши. Обаче човек и тук може да изпадне в крайност. Вие искате да бъдете идеални хора, но въпреки това имате своеобразни разбирания, които често пречат на вашите стремежи. Например, Българина има свои разбирания за небето, за великите и свети хора. Той си представя, че пророците на небето прекарват пълно мълчание. Пред тях се поставят всичките им добри дела, които вършили на земята, и те само гледат, мълчат и нищо не правят. Горе-долу такава е представата на българина за рая – място за възмездие за добрите дела на хората, които са живели на земята. Ако някой пророк се осмели да проговори, ще го изпъдат от рая. Защо българинът мисли така? Защото той счита, че който говори много, той не говори истината. Българинът не обича хора, които много говорят. Ако някой човек отиде в село и говори повече, веднага казват за него. Какво се е разкрякал този толкова с много? Или ще кажат? Бре че обича да лъже този човек. Такова е разбирането на българите за всеки, който обича да говори много. Ако отидете между англичаните, французите, германците, китайците или други народи, ще видите, че всеки народ има свои особености, свои психологически схващания за живота. За пример, китаец, християнин и индус не разбират еднакво християнството, нито както европеецът го разбира. Даже и българинът християнин, както и французинът християнин, напълно се различават в своите възгледи по отношение принципите на християнството. Защо? Ред причини има за това. Като наблюдаваме живота на съвременните хора, виждаме, че никакво християнство не е останало в тях. Чудно е, когато те говорят за християнство. Съвременното християнство е премесено с езичество. То още не се е проявило в своята пълнота. Съвременните християни носят своите идеи отвън, а отвътре остават старите си вярвани идеи, такива, каквито са имали преди християнството. Например, българите не казват рождество Христово, а казват коледа. Значи те честват своите стари богове. Те казват още: Замъчи се Божията майка от Игнажден до Коледа. Това подразбира, че се е замъчила майката на техните стари богове. Когато празнуват Великден, това подразбира Възкресението на някой техен бог, който отговаря на Христос. По същия начин, и у вас възкресяват някои ваши стари вярвания. Като знаете това, вие трябва да пресявате вашите стари вярвания, събирани от векове и да оставите само с уния положителни възгледи и знания, които носите в себе си от създанието си още. Това значи ликвидиране на кармата. Сега настава епоха на ликвидация. През това време всеки трябва да преобрази себе си, като извади на страна старото и негодното за работа, а задържи само здравото, полезното за живота. Старото ще остане за тор, а новото – за основа на бъдещата култура. Всичко старо трябва да се пречисти, да се преработи, да остане само новото. Казвам. Докато не стане пресяване на чистото от нечистото, на здравото от болното, животът на хората всякога ще бъде безсмислен. Като не разбират закона на пресяването, хората се обестърчават и казват, че живота им няма смисъл. Чудно нещо. Бог намира, че живота има смисъл, а човекът казва, че живота няма смисъл. Кой има право? Бог или човек Когато някой казва, че животът му няма смисъл Това говори за неговите възгледи И за положението, в което той се намира Този човек е в съприкосновение с същества Които в културно отношение седят по-низко от него Вследствие на това, той има възгледите на тия същества Психологически този закон е верен когато някой казва, че животът му има смисъл, това показва, че този човек е влязъл в съприкосновение с същества, които седят по-високо от него и той се влияе от техните възгледи. Докато човек е в съприкосновение с старите богове, животът му няма смисъл. Докато е в съприкосновение с парите, човек се намира под тяхното магическо влияние. Щом изгуби парите, едновременно с тях той губи и силата си. Докато държи ножа в ръката си, човек е силен. Щом друг вземе ножа му, той става слаб. Питам. Защо това, което ти държиш и това, което другите държат, имат две различни значения, два различни резултата? Докато ти държиш ножа в ръката си, чувства се си силен. Щом друг вземе ножа ти, ти се чувстваш слаб, губиш силата си. Значи, когато някой вземе твоя нож в ръката си и ти ставаш слаб, падаш духом, това показва, че този човек има по-низка култура от твоята. Какво представлява ножът? Словото. Словото пък е разумният живот в човека, който му дава сила и мощ да се развива. Вие трябва да разсъждавате върху тия неща, да се освободите от заблужденията. Докато имате заблуждение, каквото и да ви се говори, вие ще разбирате по-своем. За пример, аз говоря за принципите, които съществуват в природата, които нямат отношение към вашия личен живот, но вие разбирате съвсем други неща. Водата не е създадена само за една риба. Въздухът не е създаден само за една птица. Слънцето не е създадено само за едно същество. Животът не е създаден само за един човек. Ако аз съм първият, който посрещна слънцето, мога да мисля, че той изгрява за мене или че Бог много ме обича. Друг пък може да мисли, че Бог не го обича. Това са човешки разбирания. Всъщност, кое е правото? Обстоятелството, че съм дошъл на земята, че имам живот, това показва, че Бог ме обича. Обаче, ако съм доволен от живота, ако не съм доволен от живота, ако не искам да живея при това положение, мога ли да мисля, че Бог ме обича? Повярно е, че който не обича живота, той не обича Бога, а не обратното. Защо? Защото казано е, че Бог е живот. Докато човек има цел в живота си и върши всичко с разположение, той е обичан от Бог. Щом е недоволен от живота и не намира цел от него, Бог казва. Изпадете това дете от училището, върнете го в дома му, а аз ще му дам друга работа. Когато Бог изпраща човека на земята, той му дава всички възможности и условия да следва училището, да свърши университет. Ако той не остане доволен от тази задача, втори път Бог ще го изпрати на земята да оре Ако и от това е недоволен, той ще го изпрати на земята да пасе говедата. Ако и това не иска да прави, най-после Бог ще го остави да върви по закона на инволюцията, да мине през всички форми, през които някога е минавал. И след като странства милиарди години из пространството, най-после тази човешка глава ще вземе опитност от всички тия неща, ще озре и ще каже – Искам вече да уча, да свърша университет. Пред програмата, която Бог е определил на човека, няма какво да се философства. Той разбира душите добре и на всяка душа дава съответна работа. Обаче, като не познават себе си, хората искат неща, които не са за тях. За пример. Някой обича да философства, да говори на хората, да ги получава, а те да ги услушат. Друг обича да морализира хората, да ги коригира, да им казва как трябва да постъпват. Добре е човек да философства, добре е и да учи другите, но преди всичко той сам трябва да е приложил своята философия. Сам трябва да е живял и постъпвал добре. Някой от вас е професор по химия и казва на студентите си. Вземете тези химически съединения, направете от тях опит, а след това аз ще ви покажа как трябва да се направи този опит. Не. Професорът първо трябва да направи опита, да видят студентите как се прави, а след него и те да го повторят. Казвате. Тогава ние не трябва да говорим нищо. Всичко можете да говорите, но трябва да спазвате законите на говоренето. Можете много да говорите, можете много да се молите, но трябва да знаете как да правите това. Има хора, които много се молят, много говорят, но не е в многото говорене и в многото молене. Един евангелистски проповедник обичал много да се моли, да чете молитви цели глави от Библията, от Евангелието и из това той заставил слушателите си дълго време да седят на колене. Един баща завел своето 10-годишно дете в неговата църква на служба. Проповедникът започнал да чете от Библията, а слушателите му коленичили. Коленичило и детето и така прекарало цял час. Като се уморило, запитал баща си. Татко, много ли още ще седим на колене? Още, синко, ще седим. Проповедникът едва е в пустинята. Там ще прекарат цели 40 години. Много-много време има, докато дойде до Новия Завет. В той път ще си помисля дали ще дойда в тази църква, отговорил детето. Казвате, философията на живота не седи в многото. Не е в многото. Но не е и в малкото. Не е в омразата. Но не е и в любовта. Не е в злото. Но не е и в доброто. Тогава да е философията на живота. За да се прояви любовта в ученика, той трябва да има послушание. Ще кажете, че любовта се проявява чрез някакъв акт. Все е трябва някой да направи нещо или да каже нещо, което да събуди любовта в човек. Да любиш, значи да слугуваш. Ти не можеш да любиш, докато не си чул нещо. Някой ще възрази, че той е залюбил някого само като е видял лицето му, без да чуе дума от него. Да видиш лицето на човека, да те погледне той и ти да го погледнеш – това е първата разменена дума между вас. Очите на човека говорят както и устата му. Вие още не сте изучавали това изкуство да разбирате човека и да се разговаряте с него по очите. Чрез очите хората могат да се разговарят и да слушат. Това се отнася до проявите на любовта. Очите са език на любовта. Това не е иносказателно, но действителност. Следователно, човек не може да люби, докато не се е научил да слуша. За да слуша, той трябва да е научил основния закон на слушането. По този начин само човек ще дойде до идеята за любовта, в която няма абсолютно никакво прекъсване, абсолютно никакво противоречие тогава един живее във всички и всички живеят в един. Докато не влезе в любовта и не живее в нея, човек не може да разбере тази идея. Тя е нещо като математиката. Каквато област представляват безконечните числа в математиката, такова нещо представлява и любовта в живота. Какво ще разберете, например, ако ви напишат едно число с 90 нули? Може ли вашия ум да обхване това число? Никой философ в света не може да го обхване. То седи извън границите и възможностите на човешкия ум. Ето защо човек трябва да дойде до малките, до основните величини на слушането. Ако си сред природата, ще слушаш пеенето на птичките, бръмченето на бръмбарите, хвърченето на пиперуните и ще се радваш. После ще гледаш към цветята, които църтят, към дърветата, които връзват плод и към слънцето, което грее. И на всичко това ще се радваш. И най-после, като слезеш между хората и слушаш как те говорят, пак ще се радваш. На всичко ще се радваш. Съвременната наука върви по свой определен път, различен от този по който са поставени науките в природата. Последните вървя по спиралообразен път. Ако съвременните учители нямат успех в работата си, това се дължи на обстоятелството, че те не преподават на учениците си по уния, по уния естествени пътища, по които върви човешкото развитие. Животът не започва с музика. Когато детето стане на 7 години, тогава иде музиката. Тя се явява във втората фаза на човешкия живот от 7 годишна възраст нагоре, когато започва развитието на чувствата. До 7 годишната възраст детето се занимава с обективните, с предметните науки. Какъвто предмет попадне в ръцето му през това време, то ще го отвори, ще го затвори, ще го вдига, ще го слага, ще го развива и завива, ще го къса, ще го чупи с една дума. Ще го изучава като естественик. Някой казва, трябва да се говори на детето за Бог. Няма какво да му се говори за Бог. То само по себе си ще дойде. Питам. С какво трябва да започне възпитанието на детето? С хляба. Хлябът е първата музика за детето. Като започне да дъвчи, да смучи хляба, то свири своите първи песни. Ако подложим на анализ възпитанието на сегашните деца, то не е издържа на критик. Ето защо вие не трябва да се смущавате от кривите възгледи на хората. Тие възгледи сами по себе си ще се изправят. Как? Представете си, че сте посадили една ябълчна семка, от която израства едно ябълчно дърво, което някъде е изкривено. Можете ли да изправите това дърво? Самото дърво не можете да изправите, но ще вземете от плода му, ще го посадите в добра почва и от него ще излезе нова ябълка, която грижливо ще отглеждате да не се изкриви. От вас зависи да й дадете права посока. Ябълката съдържа в себе си възможности за своето израстване. Ако и втория път не се изправи, ще я посеете трети път. Всеки сам може да се изправи. Душата на човека се крият възможности за неговото изправене. Това всеки трябва да знае. Да не мисли, че изправенето му ще дойде някъде отвън или че, че Господа трябва да се заеме да го изправя. Условието за изправенето на човека са външни, а силата и възможностите за това изправене, те са в самия Него. Защо? Защото Духът Божий работи отвътре навън. Важно е веднъж Духът да заработи в човека. Щом Духът почне да работи отвътре, той засяга вече и външните условия да бъдат те хармонични с вътрешните. Дукът е господар и на вътрешните, и на външните условия в живота. Първо човек започва да живее външен живот, а после и да вътрешния. Този е пътя на всеки човек. Христос казва, аз съм пътя, истината и живот. Но си се страхуват и се безпокоят как могат да следват Христовия път. Няма нищо страшно в този път. Човек не трябва да се безпокои, но не трябва и да бъде съвършенно спокоен. Аз не искам да отнема безпокойството ви. Защо? Колата не трябва да бъде много натоварена, но не трябва да бъде и много празна. Всеки кораб, всеки параход има известна стойност до тогава, докато съдържа в себе си определен баласт. Ако съдържа повече балас, отколкото му е нужно, има опасност да се претовари и потъне някъде в океан. Казвам, не товарете корабите си повече, отколкото трябва. Мярката е определена, носете колкото можете. Днес съществува лакомия навсякъде. Като пазите определената мярка, вие ще се доберете до положителната философия на живота. Казвате, какво ще стане с света? Няма какво да разрешавате този въпрос. Той удавна е разрешен. Веднъж Бог е направил този кораб и го е пуснал в пространството. Той има вече грижа за него. Този кораб има свой капитан, който го управлява. Няма защо вие да се грижите за него. Капитанът има на разположение много матроси, които му помагат. Вие сте пътници, влезли в този кораб. На вас не остава нищо друго, освен да се доверите на капитана. Ама морето било бурно, голяма буря пристигала. Капитанът казва, не се безпокойте, бурята ще мине след 48 часа. Също така се плашат и окултните ученици, като се натъкнат на някоя мъчунтия. Няма защо да се плашат. Мъчнотията ще мине и замине покрай тях, няма да ги засегне. Някои хора бягат от мъчнотиите преди те да са дошли до тях. Една госпожа, наша позната, пътувала в, коня, в колата си със своите близки. Изведнъж тя скочила от колата и хукнала да бяга. Защо? Видяла отдалеч един биво. Навярно, в милен от си някога тя е била гонена от бивол, ца и днес още не може да го забрави. Голям страх имала тя от бивола. Казах на тази госпожа, ако ти беше останала в колата, опасността от бивола щеше да бъде по-малка, а така като скочи на земята, по-голяма вероятност имаше биволът да те гони. Казвам, много от съвременните хора приличат на тая госпожа. Те седят в колата, разсъждават, но щом видят отдалеч още някаква опасност, скачат на земята. Няма защо да скачат от колата. Ако Бог ви е поставил в тялото, тоест колата, а вие искате да напуснете тялото си, да отидете в онзи свят, това не е ли бягство? Външните мъчнотии не са нищо друго, освен биволо, от който бягате. Вие искате да бягате вън някъде, но там е по-страшно. Докато сте в колата, стойте там. Не се страхувайте. По този начин, по-лесно ще разрешите мъчнотиите във вашия живот, отколкото ако скочите от колата. Това са проповядвали и апостолите, и пророците, и мъчениците, и великите учители, защото и те са имали тази опитност. В това седи великото учение на живота. Като не разбирате този закон, вие искате Бог да поступва по друг начин, както на вас е добре. Не. Бог никога няма да се поддаде на вашите умове. Всичко може да стане, но под детинските умове Бог не върви. Казвате, няма, няма никаква вероятност Бог да ни послуша. Вероятно е, но не е възможно. Има неща вероятни, но невъзможни. За пример, някой казва, аз държах такава реч на Витоша, че тя тръгна по мен. Вероятно е, но не е възможно. Или някой говорил нещо на реката и тя се отбило от коритото си. Вероятно е, но не е възможно. Ще дойде някой при вас и ще ви убеждава, че Бог може да отлуни Земята от нейния път. Това е вероятно, но не е възможно. Защо? Невъзможно е Бог, който е начертал пътя на Земята, да я отбива от този път, само за да ви убеди в вашето вярване. Смешно е да дойде при вас някой човек, който е лишен от философски ум и от поетически дарби и да ви доказва, че може да стане философ или поет. Не. В този живот той нито философ, нито поет може да стане. Друг живот възможно е да постигне това, но за сега това е само вероятно. Не е възможно. Ама това е обесърчително за нас. Няма защо да се обезтърчавате. Трябва ли да се обезтърчавате от това, че работите ви не стават така, както вие сте намислили? Красотата на живота седи в това, че нещата не стават така, както ние ги нареждаме, но стават според волята Божия. Ако искате да бъдете поет, напишете за себе си. Работете в това направление, докато един ден постигнете повече. Не е лесно човек да стане прочуд поет, да получи и Нобелова премия, например. Итай. Не влизайте в противоречие и в разрез с природата. Ако е въпрос за постижение, дръжте се за възможните неща. Ако е въпрос да се подигнете, да работите върху себе си, дръжте в ума си непостижимите неща. Във вечността. В обширния свят всичко е възможно и постижимо. Във физическия свят обаче всички неща са вероятни, т.е. възможни и невъзможни. В този свят малко неща могат да бъдат възможни, но условия се изискват за това. За пример, всички хора не могат да бъдат царе. За малко хора е определено това положение има статистика, според която е точно определено колко души в света могат да бъдат царе, колко могат да бъдат държавници. Също така е определено колко души могат да бъдат музиканти, поети, художници, учени, философи. Освен тия, които са в действие, определено е още кои и колко предстои да станат видни хора на земята. Това не трябва да ви обестърчава. За в бъдеще, във вечността всеки може да стане виден човек. На всеки човек е определен някога да стане поет и то от първокласните поети да получи Нобилова премия. Когато такъв поет дойде отново на земята, ще го посрещнат хиляди души, на които той е посочил пътя чрез своята по поезия и ще му кажат «Благодарим ти за стиховете, които ни даде». Благодарим ти за светлината, чрез която намерихме пътя към Бога и се отправихме към Него. Тази е най-голямата награда на поет. Тя ще му послужи за стимул в живота да продължава работата си за повдигане на човечеството. Така дават награда за насърчение на учениците, свършили с отличие. Тази награда ще им послужи като стимул за преминаване от едно училище в друго. Обаче това са външни стимули, външни награди. Има и вътрешни награди, вътрешни стимули, дадени от природата на уния, които изпълняват нейните закони. Тя им дава добре устроено здраво тяло, дава им ред дарби и способности, които те използват както за своето благо, така и за благото на своите ближни. И тъй. Да ако можете да реализирате онова, което е определено в сегашния ви живот, това е достатъчно. Целта на живота е да реализира човек нещо безсмъртно на Земята, което да остане за вечността. В този смисъл, всеки човек, всеки народ може да остави нещо безсмъртно. Кое е забележителното в еврейския народ? Кои евреи минават за видни, за знаменити хора? Това са библейските пророци, както и някои от учениците и кабалисти. Всъщност те представляват еврейския народ. Вън от тях еврейския народ нищо не представлява. Който е готов да работи по този начин, той ще се на насърчи. Който не е готов, който не разбира законите, той ще се обесърчи. Някой човек е закъснял бързо да отиде в банката да вземе пари. Казват му, късно е вече ела утре. Ама аз искам днес, не мога да чакам, ще ми се развалят плановете. Няма нищо. Ще дойдете утре. Ако не успеете да дойдете утре, ще дойдете и в други ден. Най-после банката е отворена през цялата година. Все ще можете един ден да получите парите си. Казвам, вие трябва да имате вяра в божественото, което работи в човек. Казано е в писанието. Нито охо е чул, нито око е видяло, нито през ума на човека е минало онова, което Бог е приготвил за уния, които го слушат, които го любят, които вървят по неговите пътища. Който слуша Бога и го люби, той постоянно ще расте и усилено ще върви към постигане на своя висок идеал. За този човек, Земята е училище, дето ще го срещнат красиви, весели и комични уроци. Бог царува на небето. Бог царува в живота. Да бъде името му благословен. 21 лекция от учителя Държана предобщи Околотен Класт на 16 февруари 1927 г. в София.